și în cer și pe pământ El ta și sfânt Începutul oricărei învățături Este cuvântul lui Dumnezeu Iubiți ascultători, vă mulțumim Pentru timpul pe care vi-l rezervați Ascultării programelor Emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții La microfon este preotul Valeriu. Iubiti ascultători, vă aducem în continuare programul numărul 72 al emisiunii creștine de radio Evangelia Lumina Vieții. În cadrul acestei emisiuni, noi ne ocupăm direct cu învățăturile cuvântului lui Dumnezeu, despre care unul din Sfinții Părinții ai Bisericii, pe numele Sfântul Vasile cel Mare, a spus că acesta este începutul oricărei învățăturii. Tematica propusă a programelor la care ascultați este, de fapt, un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament, al căror autor este preotul Nicuriță. Acestea au fost prelucrate sub forma a programe de 30 de minute, așa cum vi se prezintă și cel de astăzi. Am obișnuit însă ascultătorii ca, la început de fiecare lecțiune, să prezentăm câte un fapt adevărat, o mică istorioară sau, așa cum avem acum, spre exemplu, o istorisire prezentată de Cristina Roy sub titlul Argatul, pe care o prezentăm sub seriale, deoarece este ceva mai lungă. În lecțiunea de astăzi am ajuns la o împrejurare interesantă, care, sub O lecție minunată, ne spune următoarele. Era o frumoasă după amiază de vară. Oamenii ieșiseră afară pe câmp ca să privească roadele. Printre cei care se pregăteau pentru aceasta era și agricultorul Petras. Tocmai când vroia să-și ia haina, în intră Metod. Deși nu arătă, lui Petras nu era indiferent binele pe care argatul vecinului îl făcuse fiului său în timpul lungieni, căci îl învățase să lege destul de bine literele și să scrie. El era un țăran mândru și îl supăra faptul că fiul lui trebuia să rămână așa prost. Vizita lui Metod îi era deci plăcută. Știa că venise la fiul lui, dar vroia odată să stea și el puțin de la Taifas. Îi oferi un scaun și se așeză și el. Seam că o să vină imediat, îi scuză el fiul. A ieșit afară și știi că are nevoie de mai mult timp până vine înapoi. E bine așa zâmbi, metod? Îmi pare bine că vă întâlnesc și că el nu e aici. Aș vrea să vă vorbesc despre ceva care îmi stă de multă vreme pe inimă. Țăranul se întrebă în sinea lui despre ce o fi vrând metod să-i spună. Ei bine, ce vrei? Uite, v-ați gândit vreodată ce să se întâmple cu singurul dumneavoastră fiu?" Omul dădu surprins din numeri. Un cerșetor," spuse el sec. Pot să fac ceva pentru el? Partea care-i se cuvine și-o va primi, dar ce să facă cu ea? Țăra nu va ieși din el cât va trăi." Așa zic și eu, domnule. Auziam de ună zi că vreți să vă aduceți un ginere în casă. Câtă vreme Samco are părinți, mai merge." Dar ce va fi când nu veți mai fi aici? El va fi lăsat la mila sau neîndurarea altora? Ei se vor purta poate rău cu el și, totuși, el vă este primul născut și singurul fiu. Dar de ce-mi spui asta? întrebă țăranul și sprijini sprijinit capul în mâini. Crezi cumva că nu mă apasă destul când mă uit la el? Ce rost are el pe lumea asta? Domnule, el nu și-a dorit să vină pe lume, răspunse tânărul. Dumneavoastră, ca tată, nu aveți dreptul să vorbiți așa? Dacă Dumnezeu i-a dat viață, atunci are de sigur o misiune și pentru el. El vă este îndatorat ca fiu, dar și dumneavoastră aveți datoria să-l ajutați la ceva. Da, așa e, spuse și Petras. Dacă ar fi sănătos, dar în situația asta, ce să fac cu el? Dacă ați vrea să faceți ceva pentru el, aș putea să vă dau un sfat. Sigur că vreau spuse țăranul și luăm mâinile lui metod într lui. Domnule, dumneavoastră locuiți la stradă. Toți oamenii din comunitățile învecinate trec pe aici. Faceți lângă dumneavoastră o odaie specială și deschideți pentru el un magazin. El poate vinde untură, făină și altele. Și pentru că mergeți adesea la oraș, îi puteți cumpăra. Aduce ceea ce are el nevoie. Dacă plasați câteva sute de guldeni, îi asigurați fiului dumneavoastră un viitor. Câtă vreme trăiți, poate să mănânce la dumneavoastră și să aveți grijă de el. Mai târziu, pentru că albmintele e sănătos și arătos, se poate și însura. Își va putea găsi ușor o fată cum se cade. Cu ajutorul lui Dumnezeu l-am învățat deja să citească. Urmă metod, în timp ce țăranul tot clătina, mira din cap și se minuna. Am vorbit despre el și cu bătrânul David. El e gata să-l învețe socotitul și cum să vândă. Știți doar că în chestiuni de afaceri nu îl întrece nimeni. Gândiți-vă la ce v-am spus înainte de a vă hotărî. Acum ies puțin cu el în pădure." Cât ai clipit din ochi, țăranul rămase singur în odaie. Prin fereastră, putea vedea cum metod mergeam împreună cu Samco spre pădure, discutând vesel. Curând nu-i mai văzut. Ce mi-a spus oare și cum vorbește?" ca o carte. Cine ar fi crezut asta? Uite, Colea, la toate se gândește, ca și cu astupatul mlaștinii. Samco spune că trebuie să fi umblat prin lume și să fi trecut prin multe. În sfârșit, el are dreptate. Tare m-aș bucura dacă are și ceva din băiatul meu. Palpitantă istorisire, nu-i așa? Din ce în ce mai interesantă. Cu voi și ajutorul lui Dumnezeu, toți aceia dintre dumneavoastră care vor avea posibilitatea să ne asculte cu ocazia programului următor vor asista la alte scene din ce în ce mai plăcute, mai interesante și, de ce să nu spunem, mai pline de învățăminte și pentru noi toți. Haideți acum să trecem la lecțiunea noastră de zi. Vom avea în continuare o cântare după cântare o rugăciune scurtă, și după aceea vom trece la lecția noastră propriu-zisă, care, așa cum v-am spus, este constituită din meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament. Astăzi ne aflăm în capitolul 9, și de îndată ce vom ajunge la punctul acesta, vom citi un verset urmat de explicațiile însoțitoare și toate celelalte, în măsura în care Domnul Dumnezeu ne va da ajutorul și dumneavoastră ne veți cinsti cu răbdarea pe care o aveți ascultându-ne. Va anunța judeca Și dimineața cea frumoasă a venit Iar ce rascumpărați La acel liman s raduna, Când să cită numele acolo fi Când se Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și începem lecțiunea noastră propriu-zisă dând citire versetului 5 din Evanghelia după Matei de la capitolul 9. Căci ce este mai lesne? A zice iertate îți sunt păcatele sau a zice scoală-te și umblă? Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus săvârșește minunea vindecării slăbănogului purtat de patru oameni, de patru prieteni de lui și coborât prin acoperișul unei case în fața lui Isus din pricina mulțimii care era adunată. Ca întotdeauna Domnul Isus a fost secondat de către farisei care îl urmăreau căutând un prilej să îi găsească vină și să-l omoare de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Și pentru că aceștia erau acum cu ochii în patru, cum spunem noi, să vadă ce va face, Domnul Isus, înainte de a săvârși minunea, îi întreabă, ce este mai lesne a zice, iertate sunt păcatele sau a zice, scoală și umblă. Este bine știut că minunii de vindecare trupească au mai făcut mulți în istoria omenirii, chiar și fără a fi sfinți. Vindecările fizice nu sunt în mod necesar semnul un trimis al lui Dumnezeu. Nu sunt neapărat semnul unui posesor al adevărului. Chiar și diavolul poate face asemenea minuni, și slujitorii minciunii și ai fără de legii pot face asemenea semne. Cine dorește să se convingă, să citească la Matei, capitolul 7, versetele 20-23. În ultimile zile ale veacului acestuia, diavolul va arunca în luptă toate forțele sale, făcând semne și minuni nemaipomenite. Tocmai pentru a înșela dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. De aceea trebuie atenție foarte mare când avem de a face cu minuni ca nu cumva să fim înșelați. Dacă cel care vindecă nu are totdeauna garanția unui slujitor al lui Dumnezeu, nici cel vindecat nu poate fi luat totdeauna drept un neprihenit și un sfânt al lui Dumnezeu. Nu materia ci Duhul îl are în vedere Dumnezeu în primul rând. Duhul, adică ceea ce rămâne veșnic, îl interesează pe el. Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirea, adică la materie, ci la Duh. Vindecări trupești face și omul firesc. Exemplu sunt vindecările prin sugestie și autosugestie. Dar vindecări duhovnicești nu poate face decât Dumnezeu și trimișii lui Dumnezeu. Vindecarea sufletului de boala păcatului nu poate face diavolul, nu poate face înțelepciunea luminii acesteia. De asemenea, nu poate face nici rugăciunea unui rob al păcatului, căci Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, cum spune la Ioan 9.31. Iertarea păcatelor o poate face numai Domnul și rugăciune pentru iertarea păcatelor, pot face numai cei care au fost mai întâi ei înșiși iertați de păcate. Vindecarea de a păcatului este tot așa de sigură și de văzută ca și vindecarea de boală trupească. Și Domnul Isus, ca să dovedească acest lucru, a făcut vindecarea trupului. A vindeca și a ierta erau potrivă de ușoare pentru Domnul Iisus. Cei de față se așteptau însă la vindecare și nici de cum la iertare. Și totuși Domnul Iisus întâi iartă și după aceea dă vindecare. Iertarea este un lucru de căpetenie, fie că este cineva bolnav, fie că este sănătos. Dar tocmai acest lucru nu-l caută oamenii, cu toate că este de cea mai mare trebuință. Ei nu-și dau seama de via păcatului și de urmările lui veșnice. Cel cu păcatele iertate, simte el mai întâi o mare ușurare și apoi văd și cei din jurul lui. Păcatul este cea mai grea povară din Univers și cel care a scăpat de ea, cel căruia i-a fost luată de pe suflet, devine ușor și primește o mare bucurie. Domnul Iisus vrea să elibereze pe oameni de simțământul vinei, ceea ce vrea și psihologia, căci simțământul vinei, are un efect distrugător pentru om. Se creează frica de a fi dezaprobat de societate, de a fi pedepsit. Nu te mai simți sigur. De asemenea, frica de Dumnezeu izvorâtă din frica pedepsei este chinuitoare. Sințământul vinei te face străin, teama de a fi descoperit. Nu te mai poți ruga, dar din toate acestea este izbăvit cel cu păcatele iertate de Domnul Isus. Cărturarii vedeau un Domnul Isus un huritor pentru că el a spus lăbărănogului, iertate-ți sunt păcatele. Ei nu puteau să creadă așa ceva. La fel și astăzi sunt unii care pun la îndoială iertarea și mântuirea celor care au credință și sinceritate, care s-au apropiat de Domnul Isus, mărturisindu-se și pocăindu-se cu adevărat, care s-au apropiat de el și au crezut cuvintele pe care le spune el la Ioan 5.24, Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iertarea sau mântuirea sunt lucruri așa de concrete ca și o vindecare a trupului. Domnul Isus are putere și pentru una și pentru alta. Dacă nu avem duh de cărturar, recunoaștem îndată lucrarea Domnului Isus într-un suflet. În versetul următor la versetul 6 din Matei capitolul 9, Domnul Isus, după ce le a pus întrebarea din capitolul precedent din versetul precedent, le spune: Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală te a zis el ridicăți ridică-ți spatul și du-te acasă. Fiul omului are putere Intuitiv, noi simțim ce trebuie să înțelegem prin expresia putere, efortul depus la împingere, aruncare sau tragere. Dar există și altfel de forță, atracția soarelui. Domnul Isus, chiar ca fiul omului, avea putere nebănuită și aceasta izvoră din legătura lui cu Tatăl prin ascultare și sfințenie. Ascultarea de Dumnezeu și umblarea în neprihănire Încarcă de puteri necunoscute de nicio minte omenească, și care trec peste orice lege fizică cunoscută sub soare. Marcionii, o sectă din primele veacuri creștine, credeau că Domnul Isus nu avea un trup cu adevărat omenesc, ci îl socoteau fantomă, de aceea dispunea de puteri extraordinare. Manihei, o altă sectă din primele veacuri creștine credeau că el a avut un trup ceresc și de aceea putea face asemenea minuni. Toate acestea nu sunt însă altceva decât încercări diavolești de a acoperi lucrarea omului Isus, lucrarea Domnului Isus de răscumpărare a neamului omenesc și de a umbri întruparea lui cea adevărată prin care s-a făcut posibilă răscumpărarea. Smerenia Domnului Isus face parte din cruce ori diavolul numai de cruce nu vrea să audă. Domnul Isus a iertat păcatele slăbănogului și a dăruit vindecare ca fiu al omului și nu ca Dumnezeu slăvit, arătând prin aceasta dumnezeirea lui smerită, coborâtă într-un trup omenesc. Hula cărturarilor și a fariseilor a folosit slăbănogului ca și întâmplarea din Ia Regi 20 cu 28, unde e vorba de un Israel vinovat și de un rege rău ca Ahab. Totuși, fiindcă e hulit, capătă izbândă. Farmaceutica scoate medicamente bune din otrăvuri. Tot așa și noi putem scoate, putem scoate mângâieri din scrisori care lui Rabshahe și din scrisori care lui Benhadad. Fiul omului are putere pe pământ să ierte. Scoală-te, a zis el străbănogului, ridică spatul patul și du-te acasă. Iertarea pe care o dă Domnul Isus se dovedește prin puterea pe care o aduce ea. Când el iartă păcatul, nu se va opri aici. Slăbănogul nu este numai asigurat de pace cu Dumnezeu, ci primește și putere de a-și lua patul și a umbla. Așa se întâmplă oriunde este primit harul lui Dumnezeu. El nu numai că aduce iertare pentru păcate celui ce se pocătește, dar îi dă și putere ca să aducă o viață nouă în viitor. Se vede oare și la noi această putere înnoitoare? Căci legătura dintre noi și Domnul Iisus trebuie să se arate în viața plină de dragoste și de putere pe care o trăim. Altfel, mărturisirea noastră este falsă. Ce mare schimbare a adus Dumnezeu în felul de a fi al oamenilor care l-au primit pe el. Întâi de toate, cel credincios are o inimă nouă, plină de milă și bunătate față de cei pierduți în păcate și apoi față de nevoile lor materiale. Cu aceasta vine un nou fel de a înțelege lucrurile, adică după prețul pe care îl au ele înaintea lui Dumnezeu, dar mai presus de toate, este puterea primită pentru înfăptuirea voii lui Dumnezeu cu privire la el și la cei din jurul său. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și umblă. Fără iertarea păcatelor nu este putere pentru umblare. Cel iertat de Domnul Iisus se cunoaște după felul umblării sare. Acum, dacă cineva dintre dumneavoastră, iubiți ascultători, are la îndemână un pix și o foaie de hârtie și dorește să noteze, urmează o serie de locuri din scriptură în care se evidențiază noul fel de umblare al creștinului după ce a primit iertarea de păcate. Prima dată se arată că un creștin umblă cârmuit de Duhul Sfânt. Găsim aceasta la Galateni 5 cu 16. Umblă după lucrurile Duhului. Romanii 8 cu 16, umblă după lucrurile de sus, Coloseni 3 cu 1, umblă pe calea cea nouă și vie, Evrei 10, 20, umblă după daruri duhovnicești, 1 Corinteni 14 cu 1, umblă în neprihănire, Psalmul 26 cu 11, umblă în nevinovăție, Psalmul 26 cu 1, Umblă în adevăr, a treia epistola lui Ioan versetul 4. Umblă în dragoste, întâia Corinteni 14.1. Umblă prin duhul Galateni 5.25. Umblă pe calea credinței, faptele 9 cu 2. Umblă smerit cu Dumnezeu, mica 6 cu Umblă în lumină, Efesen 5 cu 8. Umblă pe calea cuvântului lui Dumnezeu, psalmul 119 cu 32. Umblă înaintea feței lui Dumnezeu, 2 regi, 20 cu 3. Și umblă cu Dumnezeu, facerea 5 cu 24. Fără puterea pe care o dă iertarea păcatelor, fără vindecarea sufletului de boala păcatului, nu este cu putință umblarea în felul dorit de Dumnezeu. Fără nașterea din nou din Duhul Sfânt, nu se poate umbla prin Duhul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care înainte de căutarea și umblarea noastră după El, a umblat și ne-a căutat El pe noi. Harul lui cel nespus de bogat ne-a primit și pe noi, ne-a iertat păcatele, ne-a vindecat de neputințele noastre și ne-a dat putere să ridicăm patul în care am zăcut și să plecăm spre casa lui cea veșnică. În versetul următor, la versetul 7 ni se face cunoscut că slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Cea mai puternică dovadă că cineva a fost vindecat de boala lui este faptul că părăsește patul în care a zăcut și umblă pe picioarele care i le-a dat Dumnezeu. Cea mai puternică dovadă că cineva a fost vindecat de boala păcatului, care îl țintuise pe patul lumii întunericului și al morții, este faptul că el se scoală și pornește spre casa de sus. Cine nu merge spre casa veșniciei, spre cetatea Sfinților în sărbătoare, spre Ierusalimul Ceresc, acela încă nu-i vindecat de Domnul Iisus, nu-i mântuit din patul păcatului, n-a simțit viața și sănătatea duhovnicească intrând în el. Unde intră viața și sănătatea, acolo intră voioșia și puterea, care te fac să alergi și să mărturisești tuturor. Semnul că am fost izbăviți de robia bolii păcatului este faptul că alergăm spre țintă, spre casa lui Dumnezeu, ai cărei copii am fost făcuți. În fiecare zi ne apropiem tot mai mult de casă și aceasta se vede din viața noastră, căci lumina casei cerești ne umple tot mai mult chipul. Mireasma cerului ne copreșește tot mai puternic și o răspândim tot mai mult în jurul nostru, căci cu cât te apropii de cer, îi simți mai mult puterea și bucuria lui și te depărtezi mai mult de pământul silniciei și al întunericului. Cu cât călătorești spre sud, vei simți mai mult căldura lui și frigul nordului se depărtează. Cu cât ne apropiem de casa veșniciei, depărtându-ne de lumea păcatului, îi simțim lumina și căldura ei. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Cine rămâne în patul păcatului nu e mântuit. Să ne ridicăm, deci, și să pornim spre casă. Domnul Iisus ne vindecă dacă venim la el. Casa Lui e casa spre care trebuie să pornim și să rămânem în ea pe vecie. La versetul 8 din Matei 9 facem cunoștință cu reacția noroadelor a martorilor acestei vindecări săvârșite de Domnul Iisus. Citim. Când au văzut noroadele lucrul acesta s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Dacă puterea electricității este atât de minunată și de necesară omului, pentru că îi poartă poverile, îl luminează, îl încălzește și îl veselește, cu cât mai minunată și mai necesară este puterea spirituală pe care Dumnezeu a făgăduit-o oamenilor credincioși pentru înfăptuirea lucrării sale. Lucrările fizice se înfăptuiesc cu putere fizică. Lucrările spirituale se înfăptuiesc cu putere spirituală. În lucrarea sa spirituală, Dumnezeu ne trimite numai cu puterea spirituală pe care ne-o dă el. Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, scrie la Luca 24 cu 49. Platon spune: Autorul lumii socotește că e mai bine ca lucrarea sa să-și ajungă ei însăși, decât să aibă nevoie de un ajutor străin. Dacă acest filozof păgân a înțeles marele adevăr că Dumnezeu, pe care el îl numește autorul lumii, nu folosește în lucrarea sa elemente și puteri străine, cu atât mai mult trebuie să înțelegem noi care, prin harul lui, am primit o lumină clară. Dumnezeu nu folosește nimic în lucrarea sa dacă nu izvorăște din el. Din el, prin el și pentru el, Trebuie să fie toate lucrurile cum scrie la romani 11. Dacă ceva nu vine din el, nu poate trece prin el și cu atât mai puțin va putea să fie pentru el. Iubiți ascultători, ne apropiem din nou de o încheiere, încheierea programului 72, al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Mulțumim lui Dumnezeu și îl slăvim pentru Harului care rămâne încă deschis și gata să primească pe oricine dorește să se folosească de această oportunitate În încheierea programului dăm citire unei poezii care ne vorbește despre Harul acesta minunat al Domnului de a fi cu noi în toate împrejurările vieții Titlul poeziei chiar acesta este Harul de a fi cu noi. Când ne cuprinde teama nopții, Iar drumul lunecos spre cer, Când urmele credinței noastre, Ca urmele fugare pierd, Și gheara încercării bate asurzitor Și crunt și dur, Cu-ntreg noianul de păcate Cu al durerilor contur, În clipele de grea lovire, Când pașii noștri dau înapoi Isuse îți cerem Duhul Păcii și Harul de a fi cu noi. Când sângele și carnea Doamne cu al umbrei morți legământ Recheamă în volburări de patimi, își amintesc că sunt pământ Și cu furtuni de cioburi sparte ne-împroașcă Duhul înnoit Să stingă în noi lumina sfântă cu care Tu ne-ai dăruit Când candela credinței noastre abia mai pâlpâie apoi Isus ţi cere în Duhul Păcii și Harul de a fi cu noi. Când drumul pribegia noastră sfârșește în jertfa pe altar ca mărturie pentru tine, ne bucurăm, acesta-i Har, să fim învredniciți Părinte, cu asemenea încercări de fier sub umbra crucitale sfinte, să fim lumina către cer ce se ridică peste veacuri, vestindu ți ziua ta de-apoi. Iisuse-ți cer în Duhul Păcii și Harul de a fi cu noi. Amin. În umblaria mea prin lume, în ispitele haine, Peste tot, Isuse, Doamne, numai Harul Tău mă ține. Nu mai harul, nu mai harul, mă postriază nenețețar. El mă face, el mă ține, cred în ceea Nu mai harul, nu mai harul, mă postriază nenețețar. el maține cred în ce